Welkom aan allemaal wat ingeskakel is op ons op die Horizon program vandag. Dit hier waar ek julle aan nieuwe kunstenaars of nieuwe liekies aan julle voorstel of dan soos met vandagse program uh, om mense van sekere hoge profielbedrijven een uh, platform te bied om hulle projecte en idees wat ons luisteraars voordelig kan wees met ons te deel. Uh, ons het laatst week gesels met een baie talentvolle sangares Anel van de Merwe, die optree onder die verhoognaam Rockin Eve. Anel was ook vroeger uh, stevig op pad om in die helder ster te word, maar uh, ja, die so een of ander onder ons, die met een hond of so, het sy 7 jaar Uh, uit die koolig ontrek nou sy woon thans in Kaapstad en is bezig om met opsla weer terug te keer na die muziek wereld toe en uh, volgens die terugvoer en er het baie goed afgegaan dit uh, uh, luisteraars is oor die algemeen baie beindruk met die uitstekende talent wat ons op die horizon sit in en indoer uh, en wanneer hulle binnenkort grootname in die muziekbedrijf gaan word kan jy sê dat jy hulle loobane al van die begin af hier gevolg het nou oké, okay, ons bedank julle ook dan vir die positieve terugvoer uh, wat ons elke week van julle af ontvang het maak het vir ons een voorrecht en een plasier om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is we okay, sit terug skop die schoenen uit en luister na my gesprek met Margriet Groenewald wat daar eh uh, sy uh, dit, dit, dit, dit het haar passie gemaakt om vrouwe en vooral vrouwelike entrepreneurs. die woord is altijd hoe my moeilijk om het entrepreneurs entrepeneers uh, te help om hulle stem te vind en so die wereld te verander een uh, bezigheid op beslag, maar geweet Is, uh, een van ses kinders het op een plaas in die oostvrijstaat groot geworden en moes uh, as een uh, sesjarige oude dom moes sy reeds korses toegegaan het sy diksels gevoel dat het moeilik is om haar eie opinies en menings te lig, het uh, is in soveel kinders, uh, is in daar die opzicht kwalificeer sy met vlieende vaandels om juist die een te wees, wat ons en vir al die dames te bermachtig, dier hulle eie toedoen om uh, suksesvolle entrepreneurs te word of dan uh, sakevrouwe te word. Hartelijke goeiemiddag, uh, uh, Magriet, en baie welkom bij ons program vanmiddag en dankie dat jy jyself uh, en jou verrijkende inlichting so vrylik met die publiek deel om vir ammel dan een duidelijke beter leven en tenminste beter leeuwise dan te bied. Ludwig, het is heerlijk om vandag met julle te kom gesels. Ja, ek, ek sien uit na die gesprek. Hmm. Nou, eerstens wil ek net boore, jy praat van uh, Oostvrijstaat op een plaas. Dit is yes. my werelde. Uh, ek het ook daar groot geworden. Uh, waar precies en, uh, en wat er kost is wat jy op sesjarige jarige oude um, Ons plaas is tussen Klokkelaan en Vitsburg en dan was ek nou natuurlijk op Vicksburg op school geweest. Uh, my wereld, ons het tegen Vicksburg school gespeel, uh, uh, rugby gespeel, um, ek is van Senecaal, dis wat my woord, Oe, ja, ja, ja, nee, dit is baie, nou, wel, so, eindelijk is ons, dis moest nou maar Senecaal, Markoek, Klokkelaan, Vicksburg, die is, is rie, Paul, om, kan ook daar inkom, ja, in kom, ja. Ja, ja. ja. Okay, nou jy moet uh, noem uh, dat het, uh, jy dit moeilik gevind het om as kind jou mening oor te draai, met 6 kinders in die huis, uh, is my ondervinding dat uh, dit jy syke groot families is, waar die kinders gewoonlik baie uitgesproken is, uh, en soms nou al kebykie voorbarig kan wees en <laughs> uh, nou, uh, wat het jy in daar die, uh, uh, waar het jy in die hiërarchie Uh, uh, uh, ingepas, die oudste, jongste, middelkind. Ja, so ek is die vierde kind, ach en ek denk dis maar oor die algemeen ons school systeem en die kosa is, jy raak maar deel van die van die klomp, jy weet, jy kan nie besluit, waarvoor is jy nou lus om te eet en nie, ek kan so lach soms my kinders wat sê nie, hulle is nou lus vir oogend vir pap of vir eierkie of wat ook al. So, um, van jongs af het ek gevoel my opinies is een bykie onder druk en ek dit baie ander mense voel maar so want dit is die systeem en um, dit het gewaak in die verlede maar in die leven wat ons nou lewe, waar mens moet kreatief wees om um, oplossings te vind en ook om te verstaan, om om te oorleef in die, die wereld waar ons aanleid is, wat ding is, en vinnig gebeur, is dit geweldig belangrijk om kreatief te wees. So ek dink, miskien die systeem baan ons groot voort, want ek druk een bykie die natuurlijke kreativiteit. En, so die grootste deel van my werk is om verbeesigheid eindig te help om op kreatieve maniere hulle boodskap daar buiten te sit, en te praat oor hulle product, want jy moet uitstap, en mense moet jou onthou, um, en as jy net is soos die rest, en dinge doen soos die rest, en jou inhoud leid soos die rest, gaan niemand jou onthou nie, want ons word dagelijks gebombardeer, met duisende en duisende advertenties, en dinge wat ons aandag soek. So dit is geweldig belangrijk, om nou jou kreativiteit in te span, En dis nou juist die deel van my, wat die gevoel bykie onder druk is in die skoolsysteem, in die kosseis, dan um, ek, ek het een baie gelukkige um, kinderlewe gehad, maar ook om deel te wees van so, so klomp kinders, jy weet, jy gaan, maar, wat, jy gaan maar in die richting wat, wat jy gewijs word, jy weet, so um, dis nou vir my baie lekker om vir mense te kan sê, weet jy wat, elke liewe persoon het reeds die antwoorde vir al die vraag. So alles wat vir jou moeilijk is, en jou bezigheid, jy het reeds die antwoorde. So ek moet Basies net vir jou gaan help om terug te gaan, en om kreatief te kyk, na jou bezigheid, en jou um, probleem. En dan vir alles as by sociale media kom, moet ons op een baie interessante manier ons inhou daarbij te sit. Anders weet ons niemand, kyk daarna nie. So ja, dit is, dit is om om dit net vir jou in een en in, in een prinkie vannacht te sit. Ja, nee, oké, okay. ek, ek, ek dink, sês kinders in die huis is, ach, dit moet een plezier wees, en selfs vir die ouders, eh, dit moet wonderlik wees, ja, om in soe familie eerlijk, groot te word. Ja. Ja. Nou, wat was jou lekkerste vak op school geweest Ek was maal oor biologie, en ek het van wiskinde gehad, um, ja, dit, ek sal sê, dit is my twee beste vakke, ek het, ehm, um, nie so baie van skynhout gehou nie. Maar dis was as my daarin. Maar definitief biologie, ek is nie my oortale nie. Dis is nie vir my lekker nie. Ek is jou biologie en wisken, was definitief my ginsling pakke. Nou in die type werk wat jy doen, jy deel as ware jou recept vir sukses aan een klomp vreemdelige waarmee jy hulle kan ploeg in wonderlijke inkomste en lewe bouw daarmee, is jy nie bezig om ammunisie te voorzien, wat jou uiteindelijk in die voet gaan schiet nie, as hulle jou bezigheid oorvind. Nee, glad nie. En um, oor twee redes, die ene rede is, ek gloe, daar is absoluut genoeg van, maar so ek is ook oor die algemeen nie bang vir kompetitie nie, en ek leer ook vir mense, hoe om te kyk na kompetitie. So daar is genoeg. Ons leven nie in, in een wereld waar al te min is Ons kan baie keer so en dit is een keer ook ons te min heet. Maar um, as mys gaan kyk na al die gedeemdhede, as jy gaan fokus, is amper om te kyk na die glas half vol of half leeg. As jy gaan fokus op die feit dat jou glas is half leeg, dan is dit waarop jy gaan fokus. Maar as jy besef die gedeemdhede wat hier om jou is, is enorm. Die rede dat jy dit ook nie sien nie, is nie omdat dit nie daar is nie, dit is omdat die lengse wat jy aan het, wanneer jy kyk na goed, miskien jou ingesteldheid, miskien spandeer jy te veel tyd om te kyk na competities. Ek sê vir mense, as jy jou competities vir jou angstig maak op sociale media, gaan antvallow hulle, moet nie kyk wat hulle doen nie, want jy jy, jy het jou eie ding en mense um, koop in, in wie jy is en daar kan nie twee van, van jou wees nie so dit maak nie stil hoeveel competitie ek het nie, mense gaan nog steeds aan my te wil kom vir week is, en mense wat nie na my te wil kom nie, um, gaan nog steeds nie na my te kom nie, want hulle soekt op iemand wat um, engels beter praat, of wat ook al die rede is. So, elke mens het hulle um, indiekheid, en dit is wat mense aantrek na hulle toe. maar die probleem is as jy jou indiekheid gaan wegsteek, dan gaan dit nie mense aantrek, nie soos bijvoorbeeld baie menses of my sê, dis vir hulle so lekker om iemand te heen, wat Afrikaans praat sê, Afrikaaner, um, of jy kan so my hoor as ek Engels praat, dis dan nie as ek so Engels praat, nie, maar jy hoor my Afrikaans daar deerkom, mense hou daarvan, partij mense hou nie daarvan nie. So, dit gaan ook nie help, ek probeer met die accent Engels praat, om nou die akte mense te vang, maar nou gaan ek eigenlijk nie met ek nie, want nou is ek hier myself nie. En die ander rede is, omdat ek help mense, om juist hulle in die kaai daarbuiten te kry, maar ook om hulle product of dienst. So ek help bezighede, om hulle product of dienst beter te bemaak. So hoe gaan jy, byvoorbeeld een van my studenten, sy maak gefriste kos So sy wil nou meer bestellings kry, val gefriste kos Wat sy strategie kan sy doen in al bezigheid, om meer bestellings te kry? Om meer sy verkoop, byvoorbeeld in Bloemfontein, Bethlehem, Pretoria, Bethlehem, so dan gaan ons, ek kan bloem van Tanisha area, kom ons gaan doen die, die. en dan krijg sy nou so meer bestellings, so dis basis, help ek mense om hulle product of diens, of hulle self afhangne van wat jy doen, daar buiten te sit, dat jy meer kliente kan krijg. Oké, okay, ons sê die mense moet so ruk die in daai, dit is een mondvol, en terwijl ons gaan luister <laughs> na een van die liedjes wat jy gaan voorstel, een van jou gunsteling liedjes, wat gaan ons eerste na luister? Okay, so, wat van geen groen, vier seisonne kind? Geel en groen. Geen groen. Heb ek, ek, ek hoort nie geen groen, vier, geen groen, vier oh, seisonne kind. O, oh, vier seisonne kind, ok. Dit is uh, op die draaitafel en ons luisternaam hier kwijt. vire brand en die nachte vir die sommerle en weg, sy giet haar trane in die sier en stier haar woorde met die wind en na die strande van lang vergeete smart vier seisoene kan met die winter in jou oewe Waar het ek jou verloor? Vier sy soene kind met die liefde in jou palen Kijk jou oceaan is kalen Vier sy soene kind, vier sy soene kind Stuur my nog een boskaart met die wind my a van die herfs as die akkerbome rys. En die wolke soos vlamme oor ons waai, sy geef vir my a soet september geel, as die boeland le en bloei, met die somer wat klop hier aan my deur. Vier, in, met die vier seisoene kan me herinventar en jou gou. Ba het ek jou verluer. vier seisoene kan me herlifte aan jou ballen. Gekou sien ons skalen. Die vier seisoene kan Hier s'is so Stuur my nog 'n poskaart met die daar in jou oor waar het vier sy soene kan met die liefde in jou palen ek jou oceane skallen vier sy soene kan vier sy soene kan stuur my nog een postkaart met die wind stuur my nog een postkaart met die wind Ek dit was geen groen, soos ek kon nie lekker uitmaak toe uh, Magriet net nog my vertel, geen groen toos ook okay, een geel en groen geel, is sêke maar springboklikkie, geel en groen, maar hulle is eindelijk groen en geel. Maar in elk geval, dit is 4, 6, ek is so gewoonte, Laureke, Raug, sing die liekkie, dat ek nie A en B my my my, selfde met, met uh, Jan Poole, ek sien jy is ingeskakel, selfde met uh, sy dorpie Robinson of Robertson, ek kon nie uh, my mind oppak, wat er die een dit is nie. En uh, Toe het hy my nou gister, toe ek weer eens met my Robinson kom, toe skryf hy vir my in grootletters. Dit is Robertson. Ok, nou weet ek, en ek het somal op die kaart gaan kyk, waar is dit ook? Dit is daar in Klein-Holiemse wereld. Nou vandag gesels ons met Marty, uh, Magriet Groenewald, en sy is bezig om ons te vertel, hoe om een miljonair te word. Ok, uh, volg net die raad wat sy gee, en uh, ja, vir al die entrepreneur's daar buiten volg die program en uh, hoe, hoe, ons hoor hoe uh, Magrietse plannen en haar idees ons lei na beter verkoop, beter uh, bezigheid. Ok, ons gaan aan met die ek uh, uh, uh, uh, uh, uh, denk ek het gesê welkom uh, uh, Jan pool, uh, ek sien jy is aangeskakel, right hier is uh, Margriet en ek wat verder gesels oor die concept ok, nou het jy enige venue waar die mense by kom om jou leesings by te woon of is het gewoonlik op uitmoediging of is het online waar jy uh, jou lesings gee of jou uh, raad uitdeel? Dit is online. So menses skryf in by my sociale media bezigheidskool en dan kry hulle toegang tot jylle bibliotheek inlichting, wat ook online is, wat jy op jy eie tyd kan reen, maar dan het ons dagelijks, um, dier die week, een sessie waar jy kan bijwin, soos bijvoorbeeld dat ek nou een van my ander koutjes wat bezig is om een sessie aan te bied um, oor een, een gedeelte dan kan jy dit nou bijwoon en jy kan jou vraag, vraag en dan doen ons ook um, in persoon goed, maar dit is alles as tekliks as online, en jy neem deel wanneer jy bijvoorbeeld een vraag het, of wanneer jy sien soos elke vrijdag, dan doen ons lekker A reels, dit is dan ons video's vir TikTok en vir Instagram. Dan gee ons vir al ons bezigheidseinde ons ouwelike idees en ons, ons weisvullen. Hoe maak jy die video kie? Hoe sit jy muziek by? Hoe sit jy dat um, geskryf op jy, op jy video? Al die type goed wat mens so wil weet. En uh, hoe kan jy dit nou maak dat jy jou boodskap uitgeef op een kreatieve manier. So, um, ja, en dan doen ons natuurlijk ook betalde advertenties op Facebook en Instagram, dit is, dit is geweldig, geweldig um, populaar en parkgoed. So, so kan ek advertentie doen wat mense my WhatsApp, of na my hoek te gaan, of um, miskien online winkel, dan kan ons kry, dat ons daar meer verkoop te kry. So, dit is dan alles wat ek die bezigheidseinaars leert te doen, en dan doen hulle dit, en hulle implementeer dit, en hulle bou hulle handelsmerk uit, hulle verkoop meer, en hulle bou hulle bezigheid, en ja, dit is, is heerlijk. Nou, in watermate met jou kandidate, die mense, jou tekenkandidate, kandidaat, hoe rekenvaardig, rekenaarvaardig moet hulle wees, om een sukses te kan wees? So ek gloe dat technologie nie discrimineer ten ouderdom nie. So dit is minder oor hoe rekenaar jy is afwaardig is oor wat is jou inge, ingesteldheid rondom verandering, rondom technologie. So wat ek gevind he, um, ons het my, die oudste leerling in ons school is 75, maar sy skruk vind ek, sy as jy vast sê maak een blad op Facebook, dan doen sy dit maar baie mense is in hulle 40 en sê, ach, weet jy wat, ek is voortuit dit, so dit is baie jou ingesteldheid, dit hang um, van jou ingesteldheid af, dit is soos om te leer om jou telefoon te gebruik, en nou, ons allemaal weet, toe ons foone vir die eerste keer gekryd, slim foone, was dit maar een om te sien, oe, hoe, hoe sit ek nou iemand by, hoe sier ek een whatsapp, so dit vat jy uit uit, en as jy dit voort op het oor gaan, gaan een type foone aan een foone, daar is daar een rikkie van ongemak Nou, dit hang ook af, as jy nou sê, ach nie, ek wil dan nie hierdie doen, dit is so nonsens, dan gaan jy dit nie kan doen nie. Maar as jy sê, ek gaan mykie deertruk, dit is mykie ongemakkelijk om hierdie goed te leer, dan leer jy dit. So, dit gaan rechtig nie oor ouderdom nie, dit gaan oor jy ingesteld uit. As jy, is jy uh, uitsluitlik dan, uh, jou aanbiedinge op uh, rekenaar, of word jy ooit na venues toegenooi, ek word, ek is nou bezig om een event te reel wat tussen Stel en Bos en Sommerset gaan plaas vind in november wat ek dan nou doen, maar ook om ons dit op rekenaar doen, is van dan kan my lede kan dan my skerm sien, soos ek deel my skerm, want sê ek sien jylle die kopie, raad woord is wat jy moet doen, en gestel hulle sit vast met jy, o ek krij nie die raad nie dan kan hulle weer hulle skerm deel en vir my sê, dan kan ek sien o, okay, ek kan nou sien wat aangaan wat het moeilik maak in persoon dan, ek kan nie sien wat jy doen nie, soos jy kan vir my nou sê, jy krij dit nie raad om my stiek by jou video te sit op Instagram nie, maar sê ek nie jou phone kan sien nie, dan is dit moeilik, of jy nie myne nie, so ek deel bijvoorbeeld my phone skirm, dan kan mense sien, ek kan gaan nie naar die Instagram app toe, hierdie knoppie is waar jy een nieuwe video opzet, en dan kan mense my ook stop en sê doen, ga gadaai weer, en dan kan hulle saamvolg. Nou, uh, uh, uh, uh, hoe lang is jou aanbiedingssessies uh, gewoonlik? So ons het elke dag wat ons het hier doen, en dan die, alles is maar, dit is opgeneem, so al die basisse inhoud, die goed wat jy moet weet, kan jy dan op jou eie deur gaan en dan as jy die sessies voorbij woon, dis gewoon like een uur en mens hoef nie al die sessies bij te woon en ons neem ook die sessies op so as jy het ook iets gemis het en dis baie wat um, eindig aangaan, soos as ons sê by voorbeeld last het ek een sessie gedoen van dit is nou september, dit is lente so dit beteken ons moet nou ons webwarwe om een lente thema te hee, ons kan daar ook een lente aanbod, sê so ek, ek geef vulle ook ideeës, en dan moet hulle dit gaan implementeer, dan sê ek vir hulle, as jy een aanbod skep, besie dit moet doen, doen een lente aanbod, en dan gaan doen hulle dit, en dan sê hulle terugvoer gee, hoe dit gewaak, en dit is basis vir enige industrie, of jy producte verkoop, of jy dienstlevering is, uhm, Jy gaan pas het net toe op jou industrie, op jou manier. Hm. Jy sê, uh, dit is ongeveer een uur lang, nou, hoeveel van die sessies moet jy bijwoon, om een les uh, te voltooi? Moen jy, jy die, die, die ding is, jy, dit is, um, jy woon bij, wanneer jy iets niets vol leer, maar jou, dit is een online program, So, jy kan dier die program gaan op jou eie, jy hoef ook nie die sessies bij te woon nie, dit is net complementaar om jou te help. Het is amper so is om te denk, um, dit is jou klas wat jy gaan bijwoon. En dan is daar, gestel jy het seker vraag, dan sal ek sê ek, ek het hierdie reeds aan teer. dit is jy kan die video gaan kyk, of die video, want elke persoon is ook op hulle eie plek, so betekend persoonen, Um, wil nou weet hoe om video's te doen, partijmense kan dit reeds doen, partijmense weet hoe stel hulle Instagram op, so daar afhangende van waar jy is in jou bezigheid en wat jy nodig het, kan jy dit gaan implementeer en dan in die sessies sal ons goed doen soos byvoorbeeld om vir allemaal te sê, onthou dit is nou september, dit is lente, so jy heb nou aanbiedinge by te sê, of ons sal sê maar sê, voor Black Friday, onthou mense gaan wil koop, wat moet jy in plek het al voor so dan is dit goed wat huidiglik gebeur, en as jy voel jy wil meer weet oor hoe kan ek meer verkoop met Black Friday en dan kan jy bijvoorbeeld die sessie bijwoon. Hm. Nou, jou, jou tekenkandidaat de, is, uh, algemeen is het dames wie graag een opstoot wil geër is daar baie manspersoene wat ook al by baad kan vind of wie belangstel ja, in jou techniek ja. <laughs> het? Ons het mans op die program, um, maar ek dink <laughs> natuurlijk is vir meer aangetrok tot my hulle voel veilig bemak, so ons het meer vrouwens, maar al is mans van wat ek vir hulle leresbasis online verkoop, hoe om jou self daarbuiten te sit, so enige bezigheid kan waar daarbij um, maar ja, dit is, dit is meestal vrouwens, misschien ook omdat vrouwens toch meer die admin kant van die bezigheid doen, um, hulle, doen hulle hanteer meer die sociale media ja Nou, hier is so so'n bietje van een lang story. Uh, ek wil sê, om media bemarking te doen, is die uh, dit het een stigma aan verbonden, die concept van uh, once bitten, twice shy. Nou, ek het vir een lang tijd poortperk, het ek my oog opgehou vir bargains en too good to be true, vinskoop en dit als op die sociale media. Tot een dag toe ek so'n ou tynstoelkie ding bestel het hmm. en ek na drie daaar doen ek navra, en ek uh, om te oor, wanneer word die ding nou, nou afgelever? Ja. Nou ja, hy het my uh, hartelijk geluk geweens oh. oor ek nou uh, by die groep aangesluit was, en ek het my lidmaatskap betaal, en hy uh, het dat my maandelijkse leerengelde gereeld afgetrek sal word, en die, ja. hey, met die bank details wat ek nogals verskaf het, nou vandaar af het uh, ek uh, al die weer weergezien, maar uh, ek weier om enige iets te bestel, en uh, te betaald, yeah. en dit dat uh, hand tot hand kontant yeah. oorhandiging is, uh, so ek geloof, yeah. dat skepticisme oor sylke details, of mm -hmm. sylke deals, een uh, groot negatieve invloed op media bevarking kan hee, wat stel jylle voor om die mense gerust te stel? Ja, so, het is ook om, ek, ek doen my baie, ek proef baie dat Maar mense wat gereeld, um, dit is amfus so is om in Zuid-Afrika te kom keir as jy oor Sia is, en te loop met jou cellfoon wat uitsteek en jou beer sê, of jy gaan op die strand en jy sit jou zak daar en jy gaan zwem. So om daar antwoord vir te gees, as jy lang, in lang genoeg in Zuid-Afrika bly, dan doen jy goed dat jy nie is achterkom hier doen, en jy weet by voorbeeld, ek los nie my my sak op die strand, nie wat hy gang gesteel word, maar wat ek het nou my dag nie so die strand, was al Duitsers, toe hol hulle rond wat hulle sak is gesteel. so die punt is, as jy meer in die online wereld begin, hoe meer jy begin aan um, deel op daarvan en groen, dan begin jy af te en goed begin vir duidelijk, like, o, ek kan sien, daar is een skand, daar is nie, dit is ongelukkig een verskrikkelijk groot probleem, en dit is baar goed om op jou hoede te wees, net soos in Zuid-Afrika, ons slaap nie met oopteren nie, ons draai nie in area waar het gevoorlik is nie maar toch, jy weet, meeste van die tijd is ons okai uh, maar as jy nou moet hoor, as mense van buiten van Zuid-Afrika praat, hoe verskrikkelijk gevoorlik is, is, dan denk mys, hoe kan jy jy voedas het, die online wereld is precies die is een verskrikkelijke, vergoorlijke plek. Maar, as jy jou verdiggevind het, jy verstaan wat om uit te kyk op, en dis ook om ek praat baie daar oor, en het is baie goed dat jy dit noem, want die mense is slim, en kyk nou met jou, GPT, wat hulle moes alles ook hy kan nou somme Afrikaans ook met jou praat. So hulle praat somme Afrikaans, so daar is geweldige um, aanslag op, um, op, vooral Al Afrikaanse mense, um, omdat ons is tof so, ons vertrouw mense en ons gloe, weet nou, is een groot aanslag, so dit is belangrik om te kyk na die rooie vlaglis. As iets goed is om waar te wees, dan is dit eenvoudig te goed om waar te wees. Um, as jy by voorbeeld, so, so dis ook dit belangrijk is, van handelsmaarke, om in oudal te sit, want as jy by voorbeeld na iemandse Facebook gaan kyk, gaan jy dadelijk aan sien, of hy die een rechte bezigheid is, of nie, hoe gaan jy dit sien? Mense praat terug, jy gaan sien da's rechte comments, jy gaan sien da's miskienre reviews die type goed is geweldig belangrijk, om die vertrouwe te skep, um, en dis ook om ook, ek sal vir mense sê om by voorbeeld, um, jy weet, aan te wees, en te praat, so het mense kan sien, o, oh, is die rechte persoon achter die, want as alles net so perfect, um, like op jou sociale media, dan kan dit makkelijk een skerm wees. Ja, so dit is die, die begot, maar dit is soos jy sê, daar is baie skelms, net soos wat ons weet in Zuid-Afrika, ons wil maar posoene wees, die is baie skelms, maar jy het nou al geleer om aan te pas, jy leert nou al wat is die niets, die oor nou oor ons weer als een nieuwe manier, oor hulle like karek op, of wat ook al, so mense is maar die hele tyd bezig, jy is maar op jou hoede, die online wereld waar precies die sel, by as jy heveskielike boodskap van jou vriend kry met sy profiel foto, jy kan nie aanvaardig te sy nie, want enig iemand kan dat profiel gaan skep op Facebook, a foto kry van iemand anders, jy daar op sê, jy dink is jou vriend met wie het product is nie. So, jy moet altyd wanneer jy ook transacties doen, dit is geweldig belangrijk, wie is die persoon? bel hulle, gewoonlik is dit baie moeilik, want gewoonlik, as mens hulle wil bel, dan sê hulle nie hulle wak het op WhatsApp, hulle kan nie nou praat nie, dan moet jy doodlik weer as een scam. As jy bijvoorbeeld in die woontjie gaan volkoop, en jy gaan op die internet, en jy type in papies van South Africa, of een sekere type papie, ek kan gaan sê, 100% van jou wetwaarde is skams. So, um, dis dit sê, jy moet, jy moet gaan, gaan kyk, gaan kyk, het hier die mense, so gesel, jy sê nou in jy wil een miniatuur snel verkoop, en hier kom een website op, en dit is te oulik en alles, en jy begin met die mense te whatsapp, dan kijk of jy het Facebook, hulle het nooit een Facebook plaat, en mm -hmm. hoe gaan jy weet, as iemand rarig is, hulle gaan, hulle gaan een actieve Facebook plaat, en jy gaan, kan sien, dit is, dit is, jy sien dit doordelik, so dit is dood die begroed, en mense, die die is, die online wereld is daar, en mense het waarmee het nou COVID, begin om, om dit te gebruik, maar, somie, dit kom die gevaar is, so jy gaan moet kyk, voordat jy um, transacties doen, so ek koop glat nie by webpar, wat ek nie ken nie, glat nie, so as dit nie as webpar is met die bekende noom nie, so, soos by voorbeeld, a wat ook al, ek gaan nie sommer al koop nie, volgens ek weet as iemand Want, wat enig iemand kan a webpar opsit en sê ons verkoop iets, en jy gaan nie weet of het by jou gaan uitkomt nie. So, is dit is belangrijk om na dit te kijk. Ek was op een stadium, was ek een vierige bidrobaier, je weet, jy sê, ek sê, ek het hy ding die opgehou, en ek het om, en as ek iets sien, nie dat ek kom erg wil heenie, maar net om die, uh, die wat noem hulle dit, hulle hou van DC of hulle hou, uh, ja, ja, ja. ja, net om dit te win, het ek Ey, ek verhouding. <laughs> en so, ek, ek goed, die so wat nou nog daar in Laie le, wat ek nog nooit gebrek het, en wat ek ook nie belangstel in die. Ok, kom ons luister na liekie nummer 2, wat gaan ons nou luister? Ok, wat van Paul Simon Grysland? Ja, dit is een baie mooi kies, Paul Simon Grysland. Ja. Ok, hier, kom hy. Mississippi Delta, was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm on to Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee, I'm on to Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are going to Graceland. My traveling companion is nine years old He is the child of my first marriage But I've raised to you We both will be received in Graceland She comes back to tell me she's gone As if I didn't know that As if I didn't know my own bed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 boys and pilgrims, pilgrims with families and we are going to Graceland And my traveling companions are roasting empty sockets I'm looking at ghosts and empties But reason to believe we all will be received in Graceland There is a girl in New York City herself the human trampoline sometimes when I fall in flying tumbling in turmoil I say whoa so this is what she needs she means we're bouncing at the graceland. Everybody feels the wind blow Ooh, in Graceland, Graceland I'm going to Graceland For reasons I cannot explain There's some part of me who wants to see Graceland And I'm may be obliged to defend Every love, every ending Or maybe there's no obligations now Maybe I'm a reason to believe We all will be received in grace het was Paul McCartney en hy het hier in Zuid-Afrika het hy kom optreed saam met die ladies met Black Mambasa, waar hy hulle so geëlefait het, dat hulle tot later aan Emmys en Grammys en Dietybegoeders uh, kon deelneem en die hele paar van hulle gewen het. Paul Simon Gryslind, ons gaan aan met die onderhoud. Nou, woon jy nog steeds op die plaas of is jy uh, in een huis of een woonstel ek woon in Somerset Wees um, ja. in, die, in die dorp is jy in die dorp ja in die dorp een ja. huis of een woonstel IJs. Hmm. Nou, uh, okay. uh, jy noem dat jy uh, uit frustratie by jou werk bedank het voor die, die mediebemarking begin het. Uh, wat sy werk het jy toegedoen? Um, ek het gewaard by Boutroski. Nou, sekere mense tal omkend het. Dit is die persoon wat The Wardsman Speak Crazy gemaakt het, die is daar Ja, ja, natuurlijk. Jare. Ik hom baie goed. Uh, ja, Ja, so ek het by hulle gewaard, maar hulle was toen natuurlijk en bezigheid en in die wildbedrijf, maar my probleem was dat ek um, nie enige flexibility gehad het nie. So ek kon nie na my kind, dit is nou, nou toe ek um, getrouw het en te swanger gerak het en met my eerste kind, dit was baie moeilijk, van, en ek dink baie maal sikkel met dit, so ek kon nie radig Dit is my ek, ek kan nie die maal wees wat ek wil wees nie, want ek het nie die vryheid van, van my tyd nie. Ek, ek, my tyd toe hoort nie aan my nie, dit toe aan my baas. Ja, dit is so, ees... Ja, so, uh, so dit is ek besluid, dit gaan nie vir my werk nie, en ek het toe, ons is op die hele journey gegaan, om, om uit te werk, bewaart die online bemaakking, en ek het toe eerst begin dit doen van ander bezighede, en baie goed gedoen daarmee, want dit is natuurlijk een groot behoefte, en toe het ek... Um, besef maar baie mense wil leren om het te doen en so nou doen ek het nie meer as een dienst nie ek um, leerbeesigheidseinhuis om dit self te doen. Uh, uh, dit was my volgende vraag, is jy getrouwd en het die kinders en, uh, en troeteld hier? Ja, ons het een staffie en um, ons staffie van Christiana in die vrystaat. Oké. Okay. En ons het een paie ouwlijke boorzoinkie met een blauwe oog geef. Het is prachtig, my en deze. Wat een kombinatie. En dan het ek twee, twee dokters, um, Christina, en hulle is 16 en 9. O, laat lang ek hier die ene um, nou, ja. ja. Nou, <laughs> o, o, geen katte of so iets nie die honde en die katte saam in en ene het, waar ek nou te tellen, as my hemsterkie oor. Ja, vir, vir alle Steffie, ne. Um, ja. Um, nou, as jy kan kies, nou, ons het nou net van jou vorige beroep gepraat, uh, uh, buiten die media project, wat jy ook nou tans doen, wat er beroep sal jy graag wou doen? Oh, het is interessant, ek het wel altyd een veerd geword, het so uh maar ek geniet, um, ek geniet die besigheid baie, ja. ek denk in elk beroep wat jy is is toch goed wat veel lekker is en goed wat veel minder lekker is so ja, maar interessant, ek, ek wil al by die veearts geword het my dochter is die veearts hier uh, ek, ek woon in, Kimber in Kimberley sy is die veearts hier so en, uh, Oe, ok, my woosje is van Kimberley ok <laughs> as min wat ek woosje sien en hy is nie in, uh, wat noemens hierdie uh, body uh, clamp nie, want die rug, ach hy spring van die bank af, dan is sy rug daaronder. Oeh, ach, ja. ja. Nou, uh, nou, wat, trek ons nou, oeh, ok, ons het nou net geluister na Paul Simon, wat, jy weet ek het nou hierso, Uh, ja, oké, okay, nou ek geloof, daar is uh, baie, baie potentiële beroepsrichtings wat mense uh, jou concept kan toepas. Wat er een is specifiek is die makkelijkste en waar die meeste gebruikt dier jy gehoore? Die makkelijkste is wanneer jy een product heet wat mense mal is oor, um, dan gaan jy verseker baie sukses he, want eindelijk al wat het is om jou product op sociale media te bemaak, is dit vergroot maar net jou opvangarea. So, meer mense gaan weet van jou, en as jy een goeie product het, dan vat het vlam op sociale media. Ek dink, sommige mense sal sê, maar hulle wil nou sociale media toe gaan, want hulle gaan daar die klient te kry, en dit is die verkeerde manier om daarna te kyk, jy moet seker nog wensen wil hee wat jy, wat jy verkoop, soos as jy nie een goeie product het nie, dan help het nie, ek gaan dit op sociale media, sit nie, want ek gaan dan het baie meer mens te wees wat nie van jou product hou nie, so het het waard baie goed vir enige bezigheid, wat goeie dienstlever, goeie producte het, wat mense van hou, um, wat moeite doen, dit waard fantastisch, so Ons het bijvoorbeeld, um, as ek nou weer kan terugkom, na my een student, wat die gefrieste kost maak, sy doen fantastisch, want mense hou van ons, sy het een goeie product, sy krijg goede goeie tig, voor mense hou animal klienten te wees, uh, mense vertel mekaar daarvan, maar dan sien hulle ook op sociale media, so dit is uh, waar het gaan, dit dit, dit so ek sê altijd, sociale media het een groot glas, van wat reeds daar aangaan, So, as dit reed, as, as jy goeie bezigheid het, en jy is goeie bezigheid, en jy het goeie product, dan gaan sociale media dit, dit vergroot. Maar as jy slechte persoon is, jy is slechte bezigheid, dan gaan dit ook uitkom op sociale media. So, dit vergroot net waar al reeds is. Nee, die, dit maak jy jou product op 10 speter nie, dit sit maar net een vergroot klas daarop. Die uh, gezegde wat sê, jy kan een per tot by die waterbron daai, en hulle sê, wat is die presentatie van sukses van die persoon wat jou techniek het toepas? O, nee, die persoon wat het toepas met die gooi op, wel, um, 100%, dit kan nie nie waard, nee. <toss> so, um, dit, dit waard van va, allemaal wat, kyk, jy moet gaan kyk, wie is jou klient, as jy meer mense soek, dit waard van allemaal. Wat, va, meer mense soek en meer producte wil verkoop. Dit kan nie nie werk nie, want, dit is basis om te sê, jy het bijvoorbeeld, een winkel, maar jou winkel is daar in een afgeleed deel van die, die toer. Okay? So dit trek klienten, maar mense moet weet van jou, nou, ewe skielig, is jou winkel in die mall met vondvoete. So, Al oh, wanneer dit nie gaan waard nie, is as jy een winkel in die mol het wat slechte product het, maar as jou winkel dan een afgeleed deel van die dood was, en mense het geen so in hoeveel meer mense gaan nie op jou winkel stop nou dat jy in die mol is nie, want nou het jy net soveel meer voete. Dit ja. is die selle concept. So, um, amal wat het toek is, is dit waard vir amal. Volgens ja, nou, is... as jy nie goeie dienst het nie, of een goeie bezigheid. Ja, jy sê, basis, dat is een een waarborg van sukses in jou methode is, of uh, het jy al mense gehad wat jou concept probeer het met alles wat hulle het, en, maar uiteindelik uh, bijvoorbeeld die verkeerde product probeer bemaak het, en daar daardoor het hulle alles verloor. Heel mankrot. Nee, nee. <laughs> nee, maar kijk, mense kom na my toe om, om hulle product wat hulle het, of hulle bezigheid te groei. So, ek gaan nie, um, as to, um, jy moet Jy moet een product wat mense wil hee. So as jy een um, goeie product heet, so ek sal altyd vir mense sê, as jy bezigheid wil begin, waar begin jy? Ja. Jy begin vir die mense wat jy ken. As mense wat jy ken by jou koop, en hulle dan vir hulle vriende vertel, en hulle koop by jou, dan weet jy, ok, mense hou van die product. Ek kan terugkom na jou toe en sê nie, vir ander die, vir ander die. As daar toets geslaag is van ek het kliente, ek het mense wat na my te kom, dan gaan sociale media net veel meer gee. Maar as jou product nie goed is nie, dan gaan of jy op sociale media of van sociale media is, gaan jy misluk. As jy bezigheid begin, gestel jy maak kos maar jou kost te zwak, dis oud. Niemand gaan by jou wat koop nie, so dit gaan nie saak maak of jy op sociale media is of nie, jy gaan in egen geval vlop. So, ek denk is belangrijk om te verstaan dat dit gaan net om meer mense aan jou product bloot te stel. So, net soos wat uh, winkelkie wat in die afgeleerde deel van die dorp is, baie beter gaan doen in een mol. Maar jy gaan nie beter doen in die mol as jy een swak product het, nie. Hmm. Nou, jy, jy, jy man, is hy in een beroep wat jy vir hom heens <laughs> kan gee of tips kan gee van hoe om sy bedrijf beter te maak? is hy in so, n so bedrijf? Um, nee, my, my man is te procureur, maar hy is al vir die laatste vier jaar schon met my in die bezigheid, so ons o, is baie bevoorig om te kan saamwerk, ja. Uh, en hulle mag ons nie adverteer nie, is het? Ja, maar is nie meer in die beroep nie, nie een procureur kan adverteer hulle mag. Hoe is het? Okay, nie, ek het verstaan <coughs> hulle mag oh, nie, ek weet er, my hulle het reels, maar jy kan um, tegen als definitief, jy moet net binnen die ruglijn, daar is ruglijne vir hulle, okay. net soos met die medicie, maar selfs dokters kan ook tot op een mate hulle self bemaak, maar hulle het ruglijne, wat volgens sien, hulle moet te doen. Ek sê, ja. uh, want my dochter is mosfeerds en sy, sy mag nie acceteer, nie. Dat, jy weet. Um, sy kan, sy, sy, sy kan, um, oh. wat sy byvoorbeeld doen is, as jy gaan, net soos wat een um, veearts op radio kan praat, of een dokter op radio, of op televisie. So wat wat baar goed waard met veearts is, hulle moet, moet inlichting daar buiten sit, wat vir mense help, by voorbeeld, as ons nou gepraat het van die woorsies, um, Sebastien maak een video van hoe, om seker te maak, jou woorsie krijg nie erg probleem, en doon die, doen die, doon die, doon So wat het is nie, ehm, um, bemaak nie, maar mense leer jou ken. As mense jou leer ken, begin hulle jou te vertrouw, hulle luister na jou tips en jou goed, en in aggevol um, is sociale media een platform waar mense nie rechtig moet bemaak nie. Jy moet je ees nie van die stel om te sal nie. Jy moet inhoudskeep wat mense graag wil kyk. Sus uh, Op hierdie uh, programme van my, het ek op een stadium, het ek een program gehad, uh, Oinkies is Oinkies, waar ek gepraat het oor honden, rasse, en hulle persoonlikhede en wat hulle benodigdhede en hoe hulle behandel moet word enzovoort. En ek het daar haar af en toe gekry om vir my net te, te kom vertel ja. oor die specifieke hond, wat is die meest algemene siekte vir daai ja. ras enzovoort. So, so, so, so. so as jy kyk na dit, dit is een goeie punt wat jou breng, want mense is al baie makkelijk, sê dokter ja, maak nie, die mense maak dit gaan oor, daai is bemarking, as sy op die radio stasie kom, en sy praat, sy gee raad, hoekom is dit bemarking, want mense hoor jou, mense um, luister na jou, hulle sien oor juist die kenner in die gebied, so morgen oor morgen, soek hulle vier, want dit is oor, en jy moet precies die selfde techniek, op sociale media doen, so ek sê die vir een van my, bezigheids gaan op sociale media, en sê vir mense, hulle, hulle met jou product koop, nie, want dit is ook oor mense op sociale media sien, maar gaan op sociale media, en, En geef vir mense tips. So sê my jy, sê daar, maar te loog. Dit word na somer. Gaan sê vir mense, hoekom moet jy soonblok draal? Wat sy, wat sy, start die soonblok? Want dis goed dat mense wil weet. So as jy daar nou goed sê, dan luister mense, dan, dan sê hulle, hulle rop bewis van jou. Hm. En daar, bring dit veel bezigheid in, so dit is hoe bemaakking werk, mys moet my net dit verstaan, dat, um, dat bewilsmaking op die einde van die dag bring veel bezigheid in, ek verkoop ook glad geen dienste van my op sociale media nie, jy sal nergens gaan sien wat ek sê, wat ek eerst praat oor my bezigheidsschool nie, ek praat oor die bezigheidseinders, ek geef hulle raad, ek geef hulle tips, ek weis hoe Instagram werk, dit is die type video's wat ek maak, glad nie, glad nie om te verkoop jy weet so dat is een groote om jou doos te verko of om jou self te bemaak. Ja, ek het een vriend, wat saam met my op school was, en hy is nou a, professor in interpretineerskap Uh, o ja? Ja, en uh, wel, ek gaan die naam, <laughs> want uh, ek het uh, op een stadie met ek so op gehad, jy weet, en ek het, ja. toe een dag, toe sit ek, en hy algemeen, ons gesels algemeen, ons was koolvriende, hy was in my klas, en ons gesels algemeen, en ek vraag hom uh, toe iets oor die pet shops bedrijf, ek kan nie precies onthou wat jy vraag wat, hy sê man, uh, hoorie, uh, ek kan vir jou my uh, bank details gee en, uh, jy weet, dan uh, soedra jy daar inbetaal het, dan kan ek en verder daar, wow, wow, wow, jy weet. Ja, dit is <laughs> <Jo>. <laughs> Mensen praat soms vir my hoe krij dit raag om sy so waar gratis inlichting te gee en waar in deeligheidseinaar volg op my gratis inlichting <laughs> en hy het op my gesê, hy doen hy groeile Jy sag hy daarmee, maar dit is wat jy moet doen, jy moet vir mense, want hoe gaan mense anders van jou weet, hoe gaan hulle jou vertrouw, hoe gaan hulle leer ken, yeah. dit, is, dit is wat jy moet doen. Uh, nou, uh, <coughs> ons gaan dan, word het soms van jou verlang om lang reise, ver van die huis af, uh, wat jou uh, vir, vir die hele tykie lang van die huis af weghoudt? wat vir my belangrijk is, is ek kan kies wat ek wil doen, en dis ook die rede hoekom ek in die bezigheid is, is of hoekom ek die, die route gegaan, um, ek, ek kan dit doen, maar ek verkies om dit nie te doen nie, so ek, ek doen dit nie, as al solke versoeken inkom, dan doen ek het nie, ek sal dit miskien later, maar my kinders is nou nog klein, so ek sal nie noodwendig gaan en oorspok, en as ek nie op, op Zoom, ek doen baie keer um, op Zoom op televisie, maar dan, dan is die studio in Johannesburg, dan doen ons dit op Zoom, Nee. want, het, as anders doen ek dit nie, want het is nie, ek verkiest dit om, nie dit te doen nie, verkiest nee. dit om my familie te wees, nee. en die ding is, dit is vir my belangrik, en dit is wat ek vir my bezigheids einders leer ook, jy moet een lewe en een bezigheid skep, wat vir jou werk, ander mense is dat model oor, en geer dat nie om nie, maar vir my as persoon, vir ek is, is dit nie wat ek wil die nie, so ek gaan dit nie doen nie, maar miskien vir iemand anders sal hulle dit graag vol doen. En dis ook om het vir my belangrik is, dat jy ingestel moet wees, met wie is jy, wat is jou waard is, hoekom doen jy wat jy doen, hoekom is jy in die beroep, um, so sodat jy die type kezes kan maak, dit was nie altyd so nie, ek moest baie goed gedoen het, wat vir my slag was, en dit het my laat besef, dat hoekom is ek in die situasie, waar ek nie beheer het nie, waar die goed vir my, wat ek moet doen vir my so'n slag is, byvoorbeeld to my baba klein was, ek al moest los vir jy, moet ek in die situasie gekom, en ek het ook besef, maar dis die kieses wat ek gemaakt het. So niemand het uh, geweer langs my gesit en gesê, ek moet dierie doen nie, maar dis die kieses wat ek gemaakt het, en ek het ook gaan pas die stokneem van my lewe en sê, maar hoekom maak ek sekere kieses, hoekom doen ek hierdie, en wat kan ek anders doen, hoe kan ek vandag kieses maak, so dat ek morgen Um, vrijheid kan nie, en, en dit is ook om elke um, soos geleendheid of iets wat inkom, weeg ek op tegen dat waar het vir my of waar het nie vir my nie want mys kan soms iets doen wat op nacht vir jou die moe waard, maar in die lang termijn is, is dit ook nie die moe te waard nie. Jou voorlaaste liekie, wat gaan ons luister? Kom ons luister na koren zo toe vind ek jou. Ah, prachtig genaar. Jy, yep. mm -hmm. uh, een van my ginslinge, Karin Zoid, ja, toevind ek ah, jou. Ok, mm -hmm. hier gaan hy, kom ons luister. Ek leem my wapens neem Vanavond vir die eerste keer Sine myself in jou oor ek het jou oorhoog verloor ek staar na die bloed my handen ek weet ek het verander jy denk ek praat net weer ek het jou Swear. Geen pretensie, geen bier Geen pretensie, geen bier Geen pretensie, geen bier Geen pretensie, geen bier Beide die stemme, wat skapen Vriende wat goed sê in jou hart al. Elke vint sy pad. Ek vreet ek my skat. Hy my sweet, hy my baby. Jees my toevlug, wil jou nooit laat by jou nie. Jy is my wijs en ons het een hond, ons het een Ek het genoeg gegeen, ek het genoeg geskree, ek het lang terug teruggeleer, maar nog steeds ek probeer, vlugse safraaie, van dit wat my vader. want to go. met Franswa van Kouk natuurlijk. Toe vind ek jou is die Likie sy naam. Hallo Hanlie, ek sien jy is ingeskakel. Goeiemiddag, jy, uh, vind iets te baate hier wat jy na luister. Uh, ek sien Jan pool hy sê vir my sy bemarkingsproduk is soos Antoinette Pienaar. Het hy kankerbossie en dan sy a ding wat hy noem Moringa, eh, uh, Ek weet nie of ek het recht uitspreek nie, maar uh, ja, dit is uh, ook blijkbaar is daar soveel gebruike vir die uh, kruie of die product dan. Ja, nou ja, so het elkeens maar uh, hier die uh, bemarkingstechnieke uh, nodig om hulle product van die hand te sit. Hy sê, maar het gaan baie goed met sy bezigheid. So, Ons gaan aan met die onderhoud met uh, Magriet uh, Groenewold en uh, ons gesels oor uh, media bemarking wat die mense kan toepas om hulle besighede te enhance. Hier kom ons verder. Nou as jy moet uh, terugdenk en dink aan jou studenten, of wat, wat doen mis hulle jou gehoor, uh, wat is die grootste suksesverhaal, wat uit jou volgelinge uitgespreid het? Oeh, ek het veet, <laughs> om dat ek gauw die grootste suksesverhaal, so, oké, okay, een van my studenten, um, wat al bezigheid begin het, was somme baie vandag op tv, ek weet julle paar van my studenten, wat op tv was, um, die een het, ek dink, tweede gekom in een interpeneer van die jaar, competitie, um, my een student doen nou um, waar ek nou so met my juffrouw in afrika en sy sy nooit in die route gegaan het, wat sy gegaan het, as sy nie die kursus gedoen, en ons eindelijk vir ooggevraag overgebroed, um, so, sy het begin met die kursus, want sy het een bezigheid van wat sy van almal sy gedoen het, en dit was iets met education, toe sy dier die kursus gaan, en jy siedie wat ek sê, maar hoekom doen jy wat jy doen, van dit is my belangrijk, jy moet verstaan, hoekom as ek, het sy toe besef, maar, hierdie is nie op passie nie, wat eindelijk op passie is, is um, sign language vir dove mense, en sy toe het bezigheid begin, deathwise, en um, sy het toe begin, in, wat noem mense het in Afrikaans, sign language, interpretatie, is, um, ja, het het wat in Ja, gebaretal, gebaretal, gebaretal. Gezijd so, en gebaretal. So, um, en toe veroogend, het ek al toevallig nog gesê, dat het ook een van ons samerkomst die vroeg gande het, en die hele story met Mia, wat ook nou um, gehoor gestreemd is, wat my jyfras uit Afrika gewin het, en ek vroeg was, toeval, he? hoe was die inpak in hulle um, gemeenschap, en sy sê toe vir my, wat sy doen, die uh, vertaling, sy doen nie, uh, want met Mia het sy ook nou verduidelik, sy het een kogilare inplanting, So sy sy verstaan lippe en gehoor. Ja. So ja, so sy's absoluut wat sy sê toe ver oggend gesê maar sy nooit aangesluit het by die kursus nê nee, en sy sou nooit in hierdie roete gegaan het nê nee, en sy sê sy sy's sy geweldig besig. Dit gaan goed met haar. Sy ja, ek meen sy is nou die um persoon wat mevrou Suid-Afrika saam met haar rondbeweeg en baie doen en en sy en sy sou nie in die rigting gegaan het as sy nie toe daar besef het, en dis ook om ek sê, vir mense, jy het reeds die antwoorde, al wat ek tis is doen, is dit help jou, dit wees jou wat moendlik, maar dit gaan frikkel jou kreativiteit om te sê, maar weet jy wat, eindelijk wil ek nie hierdie doen, eindelijk moet ek hierdie doen, of eindelijk sê ek hierdie geleentheid, of daardie geleentheid, soos ek kan nie vir jou sê, wat is en verkeerd nee maar ek kan vir jou sê wat moendlik, en ek kan vir jou gaan voorbeelde geef, van mense, wat het bijvoorbeeld gedoen het, en dit geer dan jou idees en dan begin jy te dink aan jou leven, en, en dan vat jy basis beheer van jou omstandig hier in jou leven, en jy begin die lense waar jy kyk afval en nieuwe lense vir jou opzet, en sy gaan ophou, net die negatieve goedsie, en dan gaan kyk vast die geleend en vooral in een land soos Suid-Afrika met sy uitdagings is daar geweldige En nou kan mense vir my vraag, wat is die geleentheid? Nou ek weet nie, dit is vir jou om dit te gaan kyk. Jy, dit is die ding. Um, ek het een keer lang terug met een groot entrepeneur gepraat van Lusutu. Hy is geweldig welaf en hy het groot bezighede. My sal dit nie sien nie, want hy is so of onder die rodaad. Maar ek het een avond met hom geseld te vraag vir hy, hy het ontzettend paar bezighede in Lusutu. Nou, ons weet, Lisseto is nog laar af, as het Afrikaans moet gaan kyk na, na dit. Na gals in die land. De vraag van, hoe is dit vreemmoendlik met al die diefstal, met al die gals, met al die redtype raan, gaat om suksesvol te wees. En al wat hy vir my gesê het is, where there's chaos, there's opportunity. En die woorde het, het my lewe verander, want ek het besef, hou op om vast te kyk in al die negativiteit. En gaan kyk waar val die pap op die grond, waar is die gaps, waar is die geleendhede, en ek denk, dit is, die, um, dit is maar my hoog boodskap ook, en dan natuurlijk wees ek nou vir jou al die praktische goed, maar op die einde van die dag, daar groot besluiten van, is ek in die rechte ding, of um, jy weet, watse geleendheid is in my omgeving, wat kan ek, watse beschaafes het ek, wat ek kan saamvoeg met iets, en uitfigure hoe kan ek vir iemand anders een probleem oplos, en iets wat mense wil hee, wat vir hulle sal betaal. Ja, nee, dit is waar, baie, baie waar, wat jy daar sê, en elke persoon het een of ander talent, wat daar binnenkant sit, waar jy met net ontgin word, sal my sê. Nee? Ja, absoluut. Um, ja. En die ding is, jy gaan daar ook iets proberen, en daardie, dan ga jy net aan na die volgere, en dan toons word so makkelijk um, voos so een slag, as jy vir jy sê, of jy telkje Om... die iemand sê, ja, vroeg 10 of 20 mense. Nu stop by die eerste of tweede toedeerkie wat jy kan einde. Nou, be be bemaak jy jyself of is jy die agent uh, aangeteken vir, uh, vir blootstelling en so? So, op sociale media uh, bemaak ek myself natuurlijk dier om ek doen uh, um, online verweeringskons en ek doen video um, Ach, inhoud en advertenties, ek, ek doen betaalde advertenties op sociale media, en dan vir traditionele media het ek agent, want ek geloo om, een, ek het een holistische benadering, en dit ek ook leer van my studenten, so ek het dat in die begin self uitgereik na radioastaties en nakkerkante, en so my eerste publikaties en verskynings op televisie gehad, voor ek agent gehad het, En dit is wat ek van my studenten ook leer, van daar is van geleentede, en as mens bijvoorbeeld praat op een radiostasie, jy deel net bykie van jou in, en het mens oor van jou, en dan die belangrike ding van my is die integratie tussen traditionele media en sociale media, so hoe kry mens nou weer mense, ek het vir oogend een dame gehad, op um, consultatie, wat um, van my dienste gebruik maak, en sy noemde daar, um, sy het voor een, maar gesien op sociale media, en toe sien sy my op kwele, en toe sien sy sy, nee, toe gaan soek sy my op, so daar is toch een manier hoe jy traditionele media en sociale media met mekaar amper kan trouw, laat het vir jou ver, maar traditionele media is nie my veld, my veld van expeditie, so daar het ek een agent. En dit is uh, Stabust product, wat? is Stabust, ja. yes, Stabust, ja. Wat jou daar attenteer, en um, ja. ja, wat is daar nog, is daar enige iets wat die luisteraars moet weet van Margriet Groenewald en daar is <laughs> dit een wonderlijke onafhankelijke leweweise of uh, het ons al aan alles geraak? Ja, ek dink um, net een um, opsomming of die luisteraars te sê dat um, enig iets is moontlik, dit is moontlik om ek meen, om, om my bezigheid te begin op 75, ons het het gehad, want dit is precies wat gebeur het in ons bezigheid is die vrou wat het so geïnspireerd dier die story wat ek vertel het van, ek het my baas gevaar en dit het van net aan moed gegeen, om my baas laat gaan in haar eie, om sy te tutoring bezigheid, so enig iets is moendlik, soos ek weet nie wat moendlik is vir jou nie, maar ek weet, as daar of er enige van die luisterers, maar as jy in een positie is waar jy nie vol wees, en wat veel slag is, en wat jy voel dat ook, jy met, ek weet jy het reeds die antwoord, binnenin, maar jy het net nie toegang tot dit nie. So dit gaan maar oor om, net eerstens te weet, maar ek het reeds al die, al die antwoorde, tot die vraag van my newe. En as ek moet terugkijk, spraat ons baie keer van connecting the dots, as ek moet terugkijk hoe dit vir my connect het, soos in my tijd, wat ek geweldig ongelukkig was, het ek reeds die antwoorde gehad, maar ek het het net nie, toegepas, en alles begin met een klein stapie, weet om een klein verandering te maak. Ek sê wat ook belangrijk is, is as jy wil, het anders aan die bezigheid, moet nie net jou, jou werk los nie. Begin iets op die kant, toets het op die kant, kyk of het werk, kyk of het en dan, dan werk jy aan die bezigheid, totdat het so is, dat jy sien, oké okay, hierdie werk, want baie mense het hierdie wonderlijke plan, <laughs> en dan werk die plan nie, wat hulle weet niks van bezigheid nie. Daarom En, en baie belangrik, kruif jou mentor. Dit, dit, is, dit is seker die beste advies wat ek vir enig iemand kan gee. Kruif jou mentor, kruif jou iemand wat jou kan help. Dit is precies soos bijvoorbeeld die bezigheidskoel. Um, dit is baas iets wat ons doen, ons mentor mens, ons help hulle op hulle pad om hulle antwoorden te vind. Hmm, nou, om na jou persoon te luister, of uh, het sy in uh, internet of levendig, hoe gaan die luisteraars te werk? en indien jy enige voornomers of e-post adres gebruik, lees het starig en herhaal dit asblief. So, so in my web is magriet.co tonder die zette dat is net magriet.co en daar is al my inlichting of jy, as jy gaan op die internet op Google en jy gaan tik in magriet groenewald, dan gaan daar allerhande artikels opkom en my webwaar my sociale media is ook magriet.co op Instagram So, ek kan op enige manier gecontact word, door sociale media, um, door my website, so, hulle kan maar nie daar gaan my, my gaan google, en as hulle my vind. Ja, hmm. uh, yeah, ok, kies gauw vir my jou laaste plaat, dan uh, voordat ek jou kobeis het. Wat is al my laaste plaat? Wat sal dit wees? Um, wat van Hotel California van de Eagles. Hotel California, mooi, ok. Uh, ons gaan nie nou naam luister nie, ek wil dit net eers gauw sê, uh, baie dankie, my greet, en uh, ons uh, wens vir jou uh, alle voorspoed en vir die toekomstjare, uh, ons uh, sal jou loopbaan met belangstelling op die media volg en uh, baie dankie dat jy met ons gezels het is baie interessant geweest baie dankie, dit was heerlijk en die luisterers met my kom alhuis zetten op sociale media het sal graag volwerf van hulle Okay. Nou, dit is tyd vir my om af te sluit, ek vertrouw julle het vir Margriet geniet soos ek self ook gedoen het, indien enige jy een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optreders van enige kunstenaars of uh, wie ook al, in, wat uh, op die program opgetreed, uh, wees seker om my e-post te stuur aan Ludwig Venter at live.co.z Alles klein letters, alles aan mekaar. Ludwig l u d w of julle kan my bel by 072 541 9803 Ek sê julle in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle dit ek sal ook waardeer as die kunstenaars of ander sprekers, wat uh, vir oplein een uh, WhatsApp onderhoud beskikbaar is, vir een uh, onderhoud van so ongeveer 30 minuut, patie keer bieke meer, patie keer minder, vooraf opgeneem, my een uh, oproep sal gee op daar die nummer, ek raal om, 072 5419803 Nou ja, tot volgende week, is het ek Ludwig Winter wat sê, loop mooi, kyk nou jylle self, en net die allerbeste word julle toegeweens, ek speel uit met uh, Margriet is uh, laatste versoek en dit is Hotel California van uh, die Eagles, lekker dag doen wat julle geniet en geniet wat julle doen, hier kom die afsluit liekie